egen tenorea pantzo irigarraiekin eta ipatzen zinan haut eskundeak direla ondagibian ere debate bat antolatu du antxeta iigaziak bat da. Ehun jendetik gora, bosta hautagaenakteko ez da baden esekitzeko, Bizitigiak euskara eta nola zeza alagdiaaren afera min bera ehien aitagaietan sola zen bidumauma ba egen dugu. Bolet, kapdeviel, deputatu sozialista alde, alenlarri abokata kontra, ikus molde desberdinak, informazioari buluzko lege proiektuaz, unen funtxa, zer mitzoz egetuen lanari, kuadro legal baten emaitea, bi iritziak entzonen ditugu. Amalau emezorziko gerla haipagai ere gaur, baionako Euskal Mosheoan, gaiori hautatu dute gaurko, maiatz argitaletxekoek, eien txolaxa lienzat egitarawa, luizia txetzarretarekin. Eta iruro goita behatzi urte ditu, eta Baiguriko Ibarreko Kaltreil Lasterkaldiaren probarik zailenean parte hartuko du Egunta goita amar kilometro, Pampilien tziak teletakaren ezagutza eginean dugu berisailau buru latziana Arroaren berri ireinik zurekin txarlot Bai eta momentxean, iguzke ez bada ikusten ere, harro izi deja ipatzen dute egun osoaren Temperatura ka o geita sortzi o geita max grado no Berriz ere laneko istripularia egoz kalerian, bi hil izan dira atzo goizian, Nafarroa Zolako funez erian, karga altxatzeko baten puntan, berreita amar bat metra gorata sunetan adiziren lanian, eta handik erori dira, tresna horren besoa pleartu delakoan, eta kolpezen du dira bi langile horiak. Lan ustea kabailonako ZPM osagarrikutsan, kaxik bihilabete ZJT sindikatarekin laneko balintza OBN eta algeiagoren galde giteko protestak egiten dituztela bada somaiturtelan postua galtzen dituztela osagarrikutsan eta gobernuak gauzak oraino gehiago tinkatu nahi dituela, presione frango badutela eta molle urtean ez dutela segitu nahi, asuratuek gero eta denbora gehiago behar dutela ordeinduak izan haintzina behar den bezalako servizu publiko bat nahi dute eskaini eta Hortarako, aste hartuntan, nagusi nagusibate ginen dute langilek eta prentxaren hain zinean belen keska guziak agertuko dituzte. Eta langileek langilek ekainarte igurikatu beharku dute, Kastelno Darriko enpresako goita amairu langilek hauzibide bat abiatu dute, Donapaleuko lurbegiren kontra, salatzen dituzte dola bi urte ekamporatzeko baldintzak, atzo karkasoneko pridometako hauzitik geak aztertu behark zona fera, eta horroren buru juiek gibelatu dute elduden ekainaren ogoita birat. Onda gabian barda izan da erriko bosetako estabada publikoa, egun jende baino gehiagoren hain zinean, bizitigien arazoa, garraioa, kondarkinak, euskara, langabezia eta erriko besta edo alardiaren gatazkaz aritu dira bost hausapes gaiak esko alderdi irelzaleko edo PNB eskerra bertzaleko bizerrendatako hausapes ausa, gaiak, alderdi sozialista eta alderdi populeriko auta gaiak antxe eta irratiaren galdereri eta publikoaren galdereri erantzun diete Josi Luiz uh, Aizpururekin bilduma. Bi horren aritu dira barda kulturetseko gela betean bost ausapaz gaiak. Baziren hiru orpegi berri auta gaietan horren jarteko ausapaz aitor ez denez berriera orkesten Jokin Zagarzazua orkesten da bere ordez. Ezkera bertzalea zatitua presentatzen da Iasko Alarde bestan izan liskarren atik EH Bilduren izenean Lore Riondo eta AOTZ Hamitz plataformaren izenean Hortzi Alonzo. Alderdi So Sozialalistan Josu Allvarez eta Eszkuiniko Alderdi Popularareko Josemi Oxotegi. Herriko beste ekita den nagusia den alardeaz izan ziren galdera gehien, nola bizi besta, berdintasunean emate eta gizonek. Orain artekoa ez aldatzaren alde agertu zen Eusko Alderi jeelttzaleko hautagaia jokin zaartzazu. Eta gaurrengo antolaketak, baitu bai gizarte zilegitasuna eta baita lege zilegitasuna ere, eta hori errespetatu beharrekoa eta zilegida eskatzia eraberian antolaketa hori aldatzia. Baina nestut uste bestiako mentzitzeko bidea elkarrizketa sustatzeko modua denik, ama bergin egunean ordu taleku bera erabiltzea. Lore, herri ondo, ea txibildukoa ez da iritzi berekoa? Gure proposamena, eh, gatazka gainditzeko eh, bide elkarrizketan, momentuz parte, parte aktiboak direna, baina herritar guztia kontutan hartuta, Ez berez konponduko delakoan bai isilean behar denean, bai behar den denbora emanaz. eanaz, baino gainera udaletxetik bertatik hau da. E, e, alardea herriaren jaiba da. Elgarrezkitaren alde haotsanitz eta alderri sozialistako autagaia. hautagaia. ezinbestekozat jotzen dugu e, elkarrizketa e, bideratuko dukeen harremanak izatia. Ezin dugun egonnda urtegussilan ez hitz egin e, gaiio buruz, eta gero fetxak eta datak iristen direnean denok bueno astoratzen gera edo eta orduan bai ikusten duguna da elkarrisketa sustatu ber degula eta elkarre erritarron arteko elkar luertze bat saiatzen ematea saiatu bar dela bost hautagaiak beste debate bat egiteko ingailemendua hartu dute gai honen konpontzeko Eta bestalde informazioari buruzko lege proiektua onartu zuen Frantiako Asamlada Nazionalaka joan den astean Zerbitzu segretuen lanari kuadro legal batele maitea da sedea Eta bereziki teknologia berrieri egukitzea Eskubideen defentsako elkarteainitze lege proiektunen kontra agertzen dira Aldiz parlamentuan eda Asamlada Nazionalian gehiengo erresalekin pasatu da intzaketa. Zerbitzu sekretuen lana indartuko duen lege proiektua da maiatzaren bostean, Frantziako Asamblea Nazionalak onartu zuena. hogeita 4138.86 kontra gehiengo zabala lortu du lege proiektuak eta informazio zerbitzuei eskubidea emanen die epailen baimenik gabe edozein ordenagailu edo komunikazio gailu kontrolatzeko komisio batek erabakiko baitu ordenagailu edo telefono baten kontrola onartu edo ez. Bozketak, eztu du ezker eskuinaren aldeko oposiziorek erakutsi, sozialistetan gehienek alde bozkatu dute, eskuinean ere, eta preseskikolet kolet biel, diputatu sozialistari galdegin diogu gu, zerk bultzatu duen legeproiektu honen alde bozkatzera. La comisión, ki kanem kompozit majoritairement de magistrar, za por moaz, ez kanem un garanti. Ensuite, ce qui a été determinant pour mon vote, c'est le fait que les algorithmes, on le met en place à titre experimental pendant 3 ans seulement. Ensuite, il faudra relegiférer là-dessus. Halean larrea abokatua da, eta abokatua initzek bezala, ez du begionez ikusten lege proiektu hau. Epailearen lana, alde batera, uzten duela, salatu du besteak beste. Epaili eta abokatu gehienak bezala, e ez dut ulertzen nolaz honartzen alduten edo boskatzen alduten lege bat. Juda baztertuz. Egiiten al lukete entzzuketa enzunketa guziak ordenagailumiketak dule batemamenak galdekin gabe. Asamblea Nazionalean bozkatua Senatuak eman beharko du orain bere iritzia ondoko egunetan. Eta ondotik berriz parlamentua nukanen du askan ilakurketa da chamada nationalian, askan ilakurketa lege proiektuak, François Hollanda, franzeko presidentak erran aduere, ondotik koncheileu konstituzionalera tiguriko duela lege proiektuak, konstituzioa lekin bat elduden edo ez asterseko. Eta CCU 64, klase bakariko eskolen kolektibua kelkarte berri bat sortu du, Aderp, 64, iranai baita Baxiriko Eskola Publikuen Defensa Elkartea, Eskode Nazionala eta Akademia Espekturaren Politikaren Kontra Borrukatuna Idute, Baxirigunetako Eskola Tipien Desigitea, ekartzen baitu unek. Aderp, 64 Elkarteak egundu bere lehen, bilitzaren agusia, atseko zorziuntan Biarnoko Kardez Errian Departamentuko goita lau eri dira parteide, hauetarik ameka Euskal Herrikoak, Sibelotik, Xantegrasi, Larrañe, Montori eta Eñarbe Baixen aferrutik, Urepele, Banka, Arnegi, Aini Samoñolose, Eleta, Landibarre eta Jutsi Kostaldean, ondartzak eta mainatziak urbiletik begistatuak izaren dira Ostegununtari goiti bereziki angelu marinelakoa Gero plaien zaintzia itxasbazter guzirat edatuko da Maiatzaren ogoita amaretik goiti, iroro goita amost salbatzeile barriatuko dira Kostaldeko ondartza desberdinetara Gaur abiatzen da, ogoi eta amekagaren literatur solasaldiak, abiatzen dira, bayonako eskal musioan, gaurasi eta biak bururatuz, maiatz irurugoi aldizkariaren orkezpenak, liburu orkezpenak, bi main inguruk eta eman aldiberezi batzuk usatu kurute, aurtengo egitaraua, maien ingururako bigainaguzia ukeratuko dituztea orten gerla ondia alde batetik eta artea eta literatura bestetik maia atzarkitaletxe kolizia etxezarretak xe eta sunak eskaintzen izkigu? Alde batetik uh, gerra ondia, nena deitu den hori eh, amelaueko gerla, uh, nena duzu zauria ondiak, karri dituenak eh, iparrasko alergirat, hilasko eh, zauritu eta beste emoan kauzaiak ina da. Noena nahi ginen hor nolazpeit uh, um, dendeari itza e las schmatian să pe istoriarie e capzaile gaiipatul luțee gaori, maian testiganța deului cotașunaak nu la coa gătira dende că nula cugut una checeetari ast tituster, Or eskoldunek frentetic, Serh behi latenzuten, nu la co cantoac incident pentru comunicația aver șiuta cantulkin eg gara Japan. O aplicatori in groan dugu situaat amțiatu este gaib bat dugu ora, arte talde literatura jaieratu gida biltsen eh txartu musa artistiko egiten dutenak eta aldi berean ibasle egitenak eta hor uh, uste baino gehiago badago lako rik eh eta uh, naibatuzu beren uh, beren bidea asken batiali itsaren eta ekintzaren arteko uh, hartueman hori eskabet uh, lantzeko gogoa trukoa da eh? Literaturo soro saldiak behaz gaur eta bihar, gau seiek eterditan abiatzen dira ekitaldiak, Baionako Eskal Museoan eta Zazpiontan izanen dela Gaiori, Gerla Ondian Olaipa, Emilio López Adanako deaturik, Patrik Urkizu bere Liburia Orkestuko du, Amalao Emezorsiko Lekukoak, Orduko Bertsu eta Kantak Jean Luilakak emanen ditu eta menaneok zanabarretzek gutun batzu, Irakurriko main inguru bat idazelen hartian Patrik Urkizu eta Eneko Bidegainekin. Kirolak eta 2 mila lasterkariz goiti goeitatuak dira hostirale eta laru batuntan, bai guriko ibarrean, Euskal Treienzata aurten ere iru lasterketa mota, bialdiz goita bost kilometra, bialdiz behoi eta Euntago eta mar kilometrako ultra trail delakoa bigirren aldiko zantolatua. Untan parte hartukudute iru onta irurugoi kurai handiko eta emazteek, hauetarik adintsuena pampili entziart deitzen da irurugoi eta behatzi urte ditu, sortzeze letarra, badu aspaldi mendiko lasterketetan parte hartzen duela, eta orai adinarekin ibilbide luzeagoak nahiago ditu nola entrenatzen den galdatu diogu. Bo, ni beharba uh, kurikalariz aharra beniz, ez dut... Uh, Uai demezela, de plan d'antrenament, edo ez dut, euneno segitu ahalizan, eta eniz uai hasiko nik iten dut, bon, goizetan ekitzen maniz emeia iteko Lucia, Lucia iten dut, eta beste nazdo laburo. Lucia zomata? Bo, ba, Lucia kilometroa azta ki, banan denbora, bo, ba, zometaldi zinen dut, oren bate, oren bate terdit, o beste atzuiten hiru oren, eta... Na, oren bat terdit, eta Lucia zuretako? Ez, menan, bo, hudia meharba fitesho joaniz, ah, edo ah, patakar bortitzaagoa akartzen. Ah, eta gio, bestaldi batez beharba dut hiru oren egun, hiru oren bihar, eta hola, te gio, beharba, bizpala ue honez, ez zu deus eginen, bo, ah. hola. Pampilintzertek, jaz, Ogoita Amar, oren terdi eman zituen egon eta Ogoita Amar kilometrek gururatzeko, aurten Obeki egiten entxatuko da, ultra ultratrailoren abiatzea, hostilale goizeko seiontan, bai guriko plazatika. Hori erranik, goazen nainzina, goizbiri, saioarekin eta, orai, zoekin, Kristof eta Batit, behako bat, nazioarteko aktualitateari? Bai eta Yemenen leherketak izan direla lehenik su etenaren bezperan. Suetena gauagatxean asiko da, suetena humanitario bat, bost egun begiztagarriak, Arabia Saudiak ere duen aliantzak, sei aste untan e, igortzen ditu bombak e, utien gainean, usaian, baino bortitzagoa aritu dira atzo bereziki sana iriburuan. Europak batasunak nazio batuena erakundearen babesa alde egiten du etorkinean trafikoari buru egiteko. Europak bat asunak mafien aurka prestatzen ari duen operazio militara ez dute denek begionez ikusten adibidez Ejusiak eta Afrikak egialde batzuek errandute sobera uruin joaiteaz zela uh, untzien uh, esestatzea, beraz uh, pasatzailean untzien esestatzea horgoit uh, urtahiretzik apiriratzea 1912an etorkin maino gehiago direla Greziaren gaian bukatzeko euro taldea baikor. Atzo komunikatu baten bidez, Finantzia ministro, Ministroek obekuntzak azpimarratu dituzte, gauritzu liberditu Greziak zazpionta berroita mar milion euro nazioarteko diru funtsari, barru baru fakiz, Finantzia Ministroa arren gauratua agertu da, bihaste barne likidezia eskaxian izanen direla erganez.